Слово, 1903 година, Русе. Мир да бъде на всички ви! Днес аз присъствам, за да ви ободря духом. Зная вашите мъчноти, вашите изпити и страдания, но такава е волята на Отца нашего, който е на небето трябва до край да устоите верни. Не трябва да ви отвличат маловажните работи на този живот. Изпитвайте добрите неща. Прилагайте ги и ги дръжте, защото всяко добро даване иде от Отца на виделената. Махнете всяка преграда, която ви спъва да растете в познанието на истината, и в пълнотата на любовта. Тази истина съм аз, Господ ваш, когато постоянно търсите. Взрете се в себе си, отворете сърцето си и се вслушайте душата си и ще чуете моя глас, който ви оживотворява. Аз присъствам с духа си, мен ме влече любовта ми към вас. Аз ви избрах. Аз ви призовах. Но вие още не ме познавате. Колко сте маловерни! Колко е слаба вярата ви! Не съм ли аз, който ви дадох първата ви делена? Не съм ли аз истият, който ви разкрих истината? И ви изявих своята любов. И не съм ли аз истият, който ви учи всеки ден? Обърнете се към мен с всичкото си сърце и ме призовете и ще ви отговоря. Ето, вие сте при вратата на Царството Божие. Насилете се да го грабнете. Светът е вече озрял и жътвата е близо. Вам е дадено да наследите Царството Божие. Събудете се! Не дремете! Време е вече да се ободрите и да се припашите през бедрата за работата, която Отец наш ви дава. Преди всичко обрежете изисите си и престанете да говорите всяко зло за брата си. Вие сте пратени да вършите добрата работа на Царството Божие. И не трябва да спорите, защото всеки му ще бъде дадено според работата. Мислите ли вие, че вашето живот не е разкрит пред моите очи и пред цялото небе? На какво се основава вашата правда? Не е ли на моето слово, което е написано и лежи постоянно пред вас? Но не трябва ли това слово да оживее и възкръсне във вашата душа, както аз съм жив? Иде време и сега е. Ето, за това дойдох в този свят, да ви оживя, да ви просветя, за да ви дам знание и мъдрост да познавате пътищата Божии. Ето, Моят Дух работи за Вашето възобновление. Колко сестри и братя има, които очакват Вашата помощ. Но Вие сами сте наложили на себе си тежкото бреме, чоловечески правила и задължения, и сте пренебрегнали Моята любов. Да, вие чувствате вашите погрешки и търпите вече техните последствия. Изпитвайте писанията и вижте, че аз постоянно говоря и уча от начало и до сега. През всичкото време аз съм бил с вас и за вас. Но аз ще ви опитам, защото вие сте от закона. И от написаното ми слово искате да се уверите, Псалом 40, 5 стих. Псалом 50, 5 стих. Псалом 120, 6 стих, Псалом 140, 10 стих, Псалом 25 и 5. 6-ти стих Псалм 366 6 стих Евангелие от Лука, 5 глава, 10 стих Евангелие от Матея, 25-та глава, 5-ти стих 12 декември 1903 година Русе